Трите геометрични фигури Тридесети лекция от четиринайста година на Общи окултен клас, държана от учителя на 8 май 1935 година. Пет часа София Изгрев Чете Иванка Петрова Отче наш Песента Бог е любов за следващия път ще пишете върху темата «Стария дядо». Съдържанието на темата, която ще разработите, е следното. «Ой, деца, мили, едно време и аз бях като вас. Имах майка добра, умна, светла, красива. Тя ме сутрин събуждаше, кога слънцето изгрява. Тихо ме милваше. Стани, мое дете ми, казваше тя». Но аз бях дете тогава палаво, непослушно, на майка си се гневях, на сладките и думи аз ни отговарях, дълбоко спях. С замина и мен остави тя. Тогава аз остарях. Тази тема развийте, като стихотворение или в проза, както искате. Прозата е материализмат. Има три положения, които трябва да пазите, три отношения, които ще ви дам в геометрична форма. Плоскост, изпъкналост и вдлъбнатост. Ако поставите на една плоскост няколко вещи, няколко предмета, вие можете да ги свържите с един тънък конец и те ще се държат, защото нямат никакво съпротивление. Повърхността е гладка, отвън няма никакво съпротивление. Вие може да покажете дали тези конци, с които са свързани предметите, са достатъчно силни, за да огънат тази плоскост и тя да стане корубеста. Ако е огъните навън, какво ще стане? Всички конци ще се скъсат и предметите ще се разпръснат навсякъде. Ако тази плоскост е огъната навътре, ще образува в глъбнатина. всички предмети ще се съберат на едно място и конците пак ще се разпокъсат. Вие се чудите, защо някой път хората се разпръскват, а друг път се събират, защо понякога хората са тихи и кротки. Защото чрез този конец те се държат на една плоскост, като че конецът представлява някакви правила, някакъв морал. Но ако плоскостта се огъне навън и стане корубеста, хората напускат този конец, този морал и всеки отива в своя посока. Ако се огъне навътре... Тогава хората се събират, но пак са недоволни. Когато се разпръсват, са недоволни и когато се събират, са недоволни. При тези противоречия те искат да примирят живота. Животът на плоскоста не е живот на изпъкналата черупка. В живота на плоскостта вие трябва да знаете, че се намирате в едно успокоително положение. Понякога вие не разбирате откъде произлизат изкушенията. Изкушението е изменение на условията, при които живеем. Да допуснем, че имате доста богатства, достатъчно средства, за да живеете в изобилие, няма изкушение за вас. Но ако се лишите от тези условия, тогава самите неща, които сте изгубили, стават изкушения за вас. Житото или парите, които са били ваши, не са ви изкушавали, но ако ги изгубите, и ги видите някъде навън, те ще ви изкушават. Ще започнете да си служите с лъжи, с насилие, с лицемерие. Много работи ще се явят. Ако си послужите с насилие, ще придобиете това, което сте изгубили, но не трябва да употребявате грубост. Ако сте отслабите и нямате други сили, ще употребите лъжата, лицемерието и разни други долапи. Ако сте учен, ще употребите учението си, ако сте религиозен, ще употребите вашата религия, всичко ще употребите, за да придобиете това, което сте изгубили. Единственото криво разбиране е вашето криво разбиране на живота. Вие мислите, че ако имате тези външни предмети, ще бъдете щастлив човек и за това си служите с лъжата, с насилието, само за да придобиете изгубеното. Казвате, какво да правим сега в условията на живота са такива? Представете си, че сте в едно положение, при което вашето богатство е стояло на една плоскост и се е държало на тази плоскост, се изкорубва, и вие не можете вече да задържите богатството си. Щом сте изгубили здравето си, щом сте изгубили богатството си, щом става каквато и да е промяна в живота ви, вие сте в една сфера, в една коруба, където всички предмети са отдалечени от вас. Ако вашето богатство и вашите предмети притесняват душата ви, тогава вашата плоскост се е огънала навътре, вашия свят се е угънал и всички предмети ви налягат. Какво трябва да правите? Някой път богатството ви причинява радост, друг път ви причинява страдание. Тази мисъл не може да я разберете, понеже не можете да се освободите от сегашния живот. Пияният човек не може да разбере трезвеното състояние, и трезвеният човек не може да разбере пияното състояние. Вие трябва да се напиете и след това да изтрезнеете, за да разберете какво нещо е пиян човек, да разберете тези различни състояния и тяхната същина. Грехът не е в пиенето. Ако човек се напие, никакъв грях няма в това, ако не лудува като се напие, какъв грях има. Грехът е в лудуването на пияницата. Като се напие, той е в състояние да извърши ред лудории. Първата фаза на пияницата е, че е смел. Иска да покаже, че като войник може да воюва, да извади меча си. Някой, като се напие, иска да покаже, че е музикант, започне да пее, да играе кючек. Друг, като се напие, може да покаже, че е учен човек, започне да философства. Имах един познат. Иван-владиката, доста учен човек, владеше много добре арабски и френски език, той си замина за другия свят. В трезво състояние беше крайно мълчалив, нищо не говореше. Голям философ беше, мълчеше и мислеше, нищо не можеш да извадиш от устата му. Трябваше да тегля думите от устата му едва-едва. Иван-владиката понякога си носеше до свинци и казваше... Докато не изпие кило вино, не говоря. Изпиваше кило вино и започваше да говори. Изтрезнееше ли? Отново ставаше мълчалив като философ. Като изпиваше винцето, не се напиваше, но започваше да говори. Запитваха го, защо става така, а той казваше, и аз не зная, такава е работата. Не го знае този дявол, но като дойде, започвам да говоря, като се замине мълчалив ставам. Той сам обясняваше това. Аз не искам да ви давам обяснение, откъде дохождаше у него тази разговорливо, сладкодумието му, веселието. Щом не пиеше, изглеждаше сериозен. От научно гледище, ако главата на човека е много широка, той все иска да бие някого, намира причини да се скара. Ако главата му е тясна при ушите... Той няма да прави такива лудории. Ако музикалното му чувство е развито и се напие, кръвта минава в тези центрове и той започва да пее. Като изтрезне, кръвта се отегля от центровете и той престава да пее. Там, където кръвта се привлича, мозъкът работи и чувствата и способностите се проявяват. Това, което пияният може да направи и трезвият може да го направи, но съзнателно. Защо съзнателно да не пее човек? Онзи, който не може да пее, нека намери човек, който е голям музикант, и да го накара само да му пипне музикалните центрове от едната и другата страна, отстрани при слепите очи. Като пипне големият музикант тези центрове, пее десет пъти, кръвта на онзи, който не може да пее, ще се привлече при тези центрове и той ще започне да пее. Ако това чувство е слабо развито от човека, той няма да запее изведнъж, но ако музикалният човек продължава няколко месеца да пипа центровете на този човек, кръвта му непременно ще започне да действа в тези центрове. Ако си ученик и се въртиш около учителя си, у когото музикалното чувство е развито, то непременно ще започнеш и ти да пееш. Защо хората искат да се докоснат до някой светия, до дрехата му, когато са около него? Защото той непременно ще им предаде нещо от себе си. С това се обяснява желанието на хората да общуват с добри хора. В светията има една централна мисъл, едно централно чувство, които той предава на другите хора, привлича ги около себе си и им помага. Например, ако в теб е развита способността да търсиш логическите причини на явленията, да разсъждаваш философски... Тази именно логично си философия ти можеш да предадеш и на другите. Мнозина от вас искат да придобият някои неща. Много се трудят, но малко придобиват, понеже не знаят как да работят. Както обясняват учените хора, човекът в своето първобитно некултурно състояние е носил товаре на гърба си, защото така е разбирал. Щом ме станал по-културен, той си е хванал животно, което да му носи товара. Не се е задоволил с това, но е намерил една ос, сложил е две колела, впрегнал е кон и е натоварил каруца с товара си. Това се дължи на ума на човека, който като е търсил как да си помогне, накарал е другите около него да работят. Ако вие не знаете как да впрегнете тази мъртва природа около себе си, ще носите нещата на гърба си. Много пъти в морално отношение носите тежести. Какъв е гръхът? Един товар. Намерете каруца на греха. Грехът това е едно новородено дете. Имате някое желание и го носите на гърба си като дете. Когато майката носи детето на гърба си, то от време на време пусне малко бистра водица. Днес пусне, утре пусне малко бистра водица. И ако тя не се чисти, ще започне да мирише. Понякога детето може да направи нещо по-учено, за което не искам да говоря, понеже един посторонен предмет. И в морално отношение същото. Хората носят своите деца на гърба си и те оставят изверженията си върху тях. След това казвате се грешихме. Това се дължи на вашето малко дете, щом сте съгрешили, ще се чистите. Чистете се, защото ако не се чистите, ще започнете да миришете. Децата ви вършат престъпления, а вие ще отговаряте, понеже те са безотговорни фактори. Вие, които носите това дете, ще го научите наред и порядък. Това е един начин сами да мислите, кое е правилно в света. Някои казват, че всичко било относително. Какво разбирате по думата «относително»? Първо имало отношение, а после няколко отношения. В относителните работи има най-големи опитности. Където няма относителност, няма никаква опитност. Казвате относителна реалност. Цялата опитност е в относителната реалност. Щом влезете в абсолютната реалност, там няма нищо опасно. Опасното е в относителната, в променчивата реалност. Разсъждавайте сега. Зимно време ледът е твърд и вие спокойно вървите върху него, но като дойде лятото и топлината започне да действа, ако вие продължавате да стоите върху леда, може да потънете и да изгубите живота си. Това е относителна реалност. Този лед не държи вече. Вие не можете да разчитате на него, следователно има един морал като леда, който не е реален и не може да издържи. При известни условия сте морален, но при онези относителните условия вече не сте морален, основата на която седите относителна. Или изразено геометрически получаваме плоскостта B, която се намира при най-малкото съпротивление. А при другите две фигури А и С имаме два вида изкушения, които се поляризират. В единия случай полюсът е положителен, а в другия случай отрицателен. Единият полюс на Земята е вдлъбнат, а другият изпъкнал. Земята е малко сплескана на полюсите. Хората, които живеят на Южното и на Северното полушарие, се различават по характер, също така и у нези, които живеят по тропическите места, се различават по характер от тези, които живеят в умерените пояси. Хората, които живеят в топлите места, са по-чувствени. От тях повече са развити чувствата и страстите. Тези, които живеят на Северния полюс, са по-умни, по, по въздържани Северните народи са по-добри. Скандинавците се смятат за ангелите на човечеството. Ако искате да видите ангели, вървете в Скандинавия. Ако искате да видите дяволите на човечеството, вървете в тропическите места между племената в Африка, между самоядите. Това е една дълга и широка философия, с която не искам да се занимавам, но само ви я навеждам да мислите. Има известни положения в живота, върху които дори не трябва да се мисли. Например, не трябва да се мисли за произхода на злото. Мога да ви кажа какъв е той, но всички ще се заразите от него, за да знаете какво е злото, трябва да го опитате. И доброто трябва да опитате. Ако не сте опитали какво е злото, не можете да знаете какво е доброто. Ако не сте опитали лъжата, не може да знаете какво е истината. Истината е нещо реално. И лъжата като факт е нещо реално, но по какво се отличава тя? Има една външна лъжа, има и една вътрешна лъжа. Можете и сами да се самоизлъжете, това е голяма катастрофа за вас. По-голямо зло от това няма. Всеки, който се е самоизлъгал, е изгубил хиляди години от живота си, за да поправи грешката на една лъжа. За това е почти невъзможно. Много е мъчно човек сам да се излъжи. Вие знаете, че се лъжите, а също времено искате да се убедите, че това, в което се лъжите, е вярно. Ще вземете предвид едно, второ, трето доказателство и все ще има нещо, което ви казва не е тъй, не е тъй. Нещо във вас отхвърля казаното и вие се залъгвате в себе си, защото не искате да се излъжите. Идва една сестра при мен и иска да се излъже. казва. Аз не исках да направя това, но тя ме предизвика, тя ме докачи. С това тя иска да се извини, да смекчи грешката си. Не. Изнеси по грешката си, кажи. Отидох там и намерих това и това съгреших. Аз съм виждал как някои от напредналите сестри лъжат на общо основание. Има религиозни, напреднали сестри, които крадат на общо основание. Те са религиозни, но съвестта от тях е слабо развита, те са много страхливи. Лъжливите хора са най-страхливи. Децата лъжат от страх да не ги бият. Щом лъжете, страхливи сте. Щом лъжете, безсъвестни сте или съвестта ви е слабо развита у вас. Щом лъжете... Любовта ви към Бога е слабо развита. Щом лъжете, вярата ви е слабо развита. Щом лъжете, надеждата ви е слабо развита. Щом лъжете, вие сте малодушен, мързелив, ленив. Ленивите хора са много лъжливи. Не е лесно човек да се освободи от лъжата. Тя носи всички недъзи със себе си. относно морала... Вие трябва да се поставите на такава висота на разбиране, не както хората разбират и живеят. Сегашният живот е живот на лъжа. Сегашната цивилизация е цивилизация на лъжи, но и тя ще погине, помен няма да остане от нея. Казвате, ами какво ще стане с сегашната култура? Извинете, но кое е доброто в сегашната култура? Аз мога да ви кажа, кое е доброто на сегашната култура, зад нея седи онова хубавото, което ще дойде. Заради това хубавото се търпи и тази лъжа. Лъжата седи в това. Всичко, което сегашната култура ни препоръчва за хубаво, го няма в този живот. Вие цели 20-30 години ще работите, за да спечелите пари. Но един ден ще умрете и ще оставите всичко на синовете си те ще започнат да се карат за това, което сте изработили. Вземете лъжата в семейния живот. Аз не искам сега да се говори за семейните лъжи, за религиозните лъжи. Отивате някъде и веднага започвате с религиозните лъжи, за да покажете, че вече имате убеждение. Като знаете, че религиозните хора имат известни възгледи, вие се съобразявате и искате да се нагодите към тях. Питат ме, какъв е твоят морал? Казвам, моят морал е в това да не ям повече от теб, да не кръде повече от теб, да не лъжа повече от теб, да не изнасилвам другите хора повече от теб. Аз не искам да вярвам повече от теб. Един проповедник, владика, искал всички хора да вярват в него, а в какво вярва той? Казвате да целунем ръка на владиката. Опасна работа е тази. Кой го е направил владика? Ако се е родил владика, добре. Но вие се питате, Господ ли е пратил този владика или е самозванец? Така, че първо вижте Господ ли го е пратил. Ако е така... Владиката прилича на чисти извор и от него излиза добро към всички хора. Ако не го е пратил Господ, той прилича на една аптека. Всички най отровни елементи и там трябват най-учените хора. Владиката е аптекър и държи всичките отрови в аптеката си. Като ви говоря сега, така ще кажете, тогава кое е доброто в нас? Мислете върху това. За доброто и за злото, вие имате относително разбиране, което е много опасно. Опасното в това относително разбиране седи в следния факт. Вие мислите, че като излъжете някого, ще спечелите нещо. Мислите, че като се представите за много добър човек, ще спечелите нещо. Това е лъжа. Често вие, добрият човек, лъжете себе си, лъжете и своя близък. Този човек ви вярва, той уповава на вас, но един ден намира, че сте една коруба, че лъжете, че нямате никакъв морал, и тогава се скъсват всички нишки, които са ви свързвали. Тогава аз, честният човек, като дойда при вас, ще ви кажа. Всички нишки, които сте скъсали, ще га, сега ги свържете, ще одеситворите конците, ще вземете 20, 30, 40, сто конец. И ще ги свържете здраво. Ама защо? Защото, ако не завържете здраво тези конци, всички предмети утре няма да ги намерите. Ще се разпръснат, ще се разпилеят, всичко ще изчезне около вас. И вие, ако не одесеторите конците си, не идвайте при мен, нищо повече. Искам главата ми да е мирна. Ще дойде някой да ми говори за любовта. Той казва. Аз ви обичам. Това е първата лъжа. Аз зная, че ако утре поискам нещо от него, той няма да го направи. Да обичаш, значи да пожертваш себе си заради приятеля си. Някой казва, аз обичам Бога, вярвам в Бога, това е лъжа. Утре, като дойдат трудностите и мъчнотиите, веднага ще започнете да критикувате. Не казвам, че всички сте такива, но у вас идват такива състояния, с които не можете да се справите. Като ви гледам, виждам, че понякога нямате никакво търпение, никакво въздържание, карате се като цигани. Защо нямате търпение да се изслушвате? Даже и най-напредналите от вас, като влязат в духовния свят, ще ги вдигнат на вили и мотовили. Знаете ли какво значат тези думи на български язик? Вилите са с четири зъбци, а мотовилите с колко са? Това не е за самоосъждане. Според мен, да се самоосъжда човек, това не е някакъв морал. Страхливият може да се самоосъжда... Но и в това има лъжа. Още докато казва, че съжалява, че е сгрешил, аз виждам, че лъже, иска по някакъв начин да кръшне от това положение. И кучето, като ме види с пръчката, започва да се изповядва, че е сгрешило, но като се отдалечи от мен, започва да ме лае, защото съм губил. Това наричам аз фокус. Има един фокус в човека, в който се концентрират всички състояния. Всички мисли и желания на всички живи същества. Това е най-опасното място. Там, като пипне човек, не може да се справи. В това място се концентрират всички добри, но и всички лоши мисли и желания в човека. Ако попаднете в този център, в него се явяват всички недоразумения в живота на човека. Това е един водопад в човека и за това... Той трябва да бъде внимателен по отношение на него. И грешници, и праведни, и светии, като попаднат, в него се изгубват. Ако светията и праведният са силни, могат да се избавят, но ако грешникът попадне там, отива. Сега у вас се е зародила мисълта, защо ви говоря тези работи. Станали сте възрастни и можете да се жените, казвате. Ние искаме да живеем сами, дотегнани самотният живот, не е лошо да се ожени човек, но трябва да знае, че в самотния живот има едни изкушения, а в семейния други. Като се ожените за някого, вие трябва да му слугувате. Ако сте жена и мъжът ви е по-силен от вас, ще се опитате да го лъжете. Ако сте мъж и жена ви е по силно от вас... Ще се опитате да я лъжите. По-силният се справя с лъжата, но чрез насилието с него се служи и тогава го считат за гробиян. Аз не говоря за сегашната женитба. Сегашната женидба е един парадокс. Всички сте женени и ако сега искате да се жените, не сте научили урока си. Всички сте женени, всеки човек, който е облечен в тялото си, е женен. Вие едете и пиете за този, за когото сте се оженили, всичко правите за него и треперите да не го изгубите, той е вашият господар. На този жениния и креват ще му купите, и си орган ще го завиете, дрехи ще му купите, обувки ще му купите, ще го миете, ще треперите за него, ако се разболее. Ще го лекувате, казвате, че не можете да живеете без него. Човек не може да ви убеди да се откажете от него, без него не можете да живеете. Ако изгубите тялото си, страдате, прави сте, вие не можете без своя възлюбен. Но има едно криво разбиране за живота, с което се отлъчвате от пътя. Обръщате повече внимание на дрехите, с които сте облечени, отдалечавате се от Бога и с това привличате всички страдания. Не е въпросът да презирате дрехите си, но да разчитате на тях. Това е едно заблуждение. Най-ефикасното лекарство, което човек може да вземе, за да се излекува, то е да говори истината. Това е една доза лекарство. Вие сте болен... Говорете истината. Лъжата е отрова. По никакъв начин не си служете с нея. След като сте излъгали някого, вървете да се извините 10 пъти, да изхвърлите лъжата вън от себе си. Не я оставайте в себе си, защото за лъжата Бог не извинява абсолютно никого. За една лъжа Бог изпъди човека от рая. И толкова хиляди години насам той не може да се върне. Мнозина са се връщали, но всички не могат да се върнат. Лъжата води към всички престъпления. Колкото и да е малко престъплението, то представлява едно цяло, което отдалечава човека от Бога. Щастието на човека не е в това, че той ще обича някого. Не мислете, че ако обичате мен или другите хора, ще бъдете щастливи. Великата мисъл, която искам да ви оставя е Обичайте онзи, който ви е дал живота. Обичайте онзи, който е внесал в ума ви, който е внесал сърцето ви, който е внесал душата ви, който е внесал духът ви. Какво представляват умът, сърцето, волята, душата и духът в човека? В дадения случай сърцето, умът, волята, душата и духът са условия за развиване на човека. Това са условия, това са същини, принципи, какви ли още имена ни им дават. Философски казваме, че човек не е душа. Какво е тогава? Той е това, което е всъщност. Човек познава душата, различава я е като една същина. Човек не е дух, но познава духа. Човек сам по себе си не е ум, но познава ума. Човек не е нито сърце, нито воля, но познава и сърцето и волята. Какво е тогава човекът? Човекът е проява на Божията любов. И вследствие на тази проява, Бог му прощава, не го наказва. Бог не може да се измени. С нашите грехове ние не можем да накараме Бога да сгреши. С нашите лъжи не можем да го накараме и той да лъже. Понеже една целокупност, как ще го заставим да лъже? Кого ще излъжеш в любовта? За да има лъжа, трябва да има двама души, които да лъжат. Ако си един, ако си сам, как ще лъжеш себе си? Понеже са двама, те се лъжат. Ако живеете в Бога, как ще се лъжите? Ако вие съзнавате, че сте сам, че живеете самичък, как ще се лъжите тогава? Щом няма друго същество около вас, как ще се лъжите? Тогава няма да имате никакъв стремеж защото лъжата е стремеж да придобиете нещо. Момъкът лъже момата, защото иска да придобие нещо. Търговецът лъже клиента си, защото иска да придобие нещо. В науката лъжите, защото искате да придобиете нещо, да имате мнението на хората. Религиозният лъже, защото иска да придобие нещо, да покаже на хората, че е разговарял с Господа. Всъщност, той никога не е разговарял с Господа, никога не го е виждал, че и на мен Господ не е говорил. Как ще познаем, кога Господ ни говори? Чудни са хората, като лъжат, че Господ им е говорил. Аз пък искам да убедя хората, че Господ не говори. Как така? Аз живея и се движа в Господа. Всичко, което е в мен, и умът ми, и сърцето ми, и душата ми е в Господа. Ако искам да убедя хората, че Господ говори с мен, като че Той е нещо вън от мен, с което разговарям, значи аз съм едно, а Господ е друго. Там е цялата лъжа. Когато някой казва, че Бог му говори, разбирам, че Бог проявява своята любов чрез Него. Когато казвам, че Бог ми говори, аз чувствам, че всичко Той е създал, и се радвам на това, което е създал. С това Господ иска да ми каже, че не трябва да презирам и най-малките неща, защото Той ги е създал. Той е събудил моето съзнание да разбирам нещата. Като видя едно куче, Бог ми казва, че трябва да съзнавам, че и кучето е Негово дело. Той говори на моето съзнание, че не трябва да го презирам. Това е куче. То не е толкова умно като мен, но това е друг въпрос. То не е дошло още до това развитие, до което човек е стигнал. Ще ви дам друго сравнение. Една малка и една голяма турба по какво се различават? Голямата турба носи тежест от 100 кг, а малката от 10 кг. Значи те се различават по тежеста. Човек тежи повече, а кучето по-малко. Аз съм по тежък от кучето, а то е по леко от мен. И в материално, и в качествено, и в количествено отношение. Във всяко отношение моята материя е по-добра от тази на кучето. В материята на човека е вложена повече сила, отколкото в материята на животните. Един ден тази сила ще се увеличи и в животните. У нези сили, които са увеличили моята материя, ще увеличат и материята на животните. Сега вие може да разсъждавате, че сте хора, че сте създадени при особени условия, това е човешко схващане. Че сте създадени при особени условия, това е така. Но особените условия не подразбират изключителни условия, които съществуват само за вас. Това е лъжа. В Бога изключителни условия няма. Като казвам, че в Бога изключителни условия няма, вие ще разбирате съвсем друго нещо. Това значи да припишете на Бога лицеприятие, да бъдете към едни един, а към други друг. Не, че Бог не прави разлика между съществата, прави разлика. Съзнанието си един добър човек се различава от един лош. Бог има ясна представа за онзи, който говори лъжа, и за онзи, който говори истина. Бог не може да се измени в себе си, но той знае причината на лъжата. Как може да накарате един човек да не лъже? Като му дадете повече, отколкото му трябва. Щом има по-малко... Отколкото му трябва, той никога няма да говори истината. Щом има повече, отколкото му трябва, той никога няма да говори лъжа. Сега ви говоря при изключителни условия. Иначе вие не можете да използвате живота. Като наблюдавам хората, виждам колко са неестествени. Например, за мен едно помръдване на палците ви означава нещо. Дали вървите свободно или не, означава нещо. Вие вървите с разтворено палто, но като ме видите или като срещнете някой човек, веднага загръщате палтото си. Какво означава загръщането на вашето палто? При турците шалварите долу са затворени, а горе са широки. На свещениците гащите са затворени долу, а ръкавите им са широки. Значи, каквото им дойде, те широко взимат, а като дойде за даване, там ги няма. Аз говоря за това, което всеки ден става. Не говоря за външните свещеници, за светиите свещеници, а за вътрешните свещеници в човека. Следователно, всяка мисъл, всяко чувство, което минават през мен, аз ги изпитвам. Прекарвам ги през тези състояния. През състоянието на площа Б, най-малкото изкушение, после го спускам към С и към А. Ако издържа при всичките условия, значи се намирам на едно нормално положение, в правия път. Понякога събирам нещата в себе си, когато съм в областта А, а понякога ги разпръсквам в областта С. Представете си, че сте си ромах, нямате пет пари в джоба си, вие сте в областта С, в изпъкналата част. Вие сте в изпъкналите условия, и оставате съвършенно сам, без никого, всички хора се отдалечават от вас, всички имат желание да вземат нещо от вас, да ви украдат. Когато всеки иска да вземе нещо от вас, това доказва, че вие се намирате в една изпъкнала площ, обърната. Обратният процес Влезте във въбнатината, тогава всеки ще дойде при вас не от добра воля, но от сиромашия. Всеки ще иска да върне това, което е взел, защото за него това е някаква тежест. В това положение вече идва законът на любовта — да постави нещата в тяхното нормално състояние. Любовта това е нормалното положение в битието, според мен. Любовта е нормалното положение в което животът правилно функционира, във всички направления, и тогава всички хора се обичат. Щом хората се обичат, това показва, че отношенията в любовта са правилни. Щом отношенията в любовта не са правилни, и любовта не е правилна. Щом има малко съмнение щом има подозрение, штом отношенията не са правилни, и любовта не е правилна. В любовта имате правилно разбиране за нещата, философско разбиране. Преди всичко вие нямате ясна представа, каква нужда има Бог от вашата любов. Какво ще предадем ние на Бога с нашата любов? Тази е цялата философия на живота. Вие казвате, че за да обичате един човек, той трябва да има някаква нужда от вас. Това е относителна истина. Каква нужда има Бог да го обичате? Той е щастлив в себе си, няма нужда от вашата любов. Ние имаме нужда от Божията любов, но Бог няма нужда от нашата любов. Бог не ни счита за нещо отделно от себе си. Той схваща едно, а ние схващаме друго. Ние се делим от Него. Понеже не ни дели от себе си, той ни мисли доброто, каквото има, всичко дава, а ние, каквото имаме и искаме да си го държим, с което се делим от него. Вследствие на това в света съществува това деление. Дъщерята се дели от майка си, синът от баща си. Всеки казва, и аз искам да имам свой дял, няма да слугувам цял живот на хората. Кой не се натъква на това противоречие в света? Вследствие на това идва и разбирането. Някои мислят, че като остареят, поумняват. Не, по-глупави хора в света от старите няма. Щом човек е глупав, старе. Щом лъже, старе. Щом се гневи, старе. Щом се обезвери, старе. Всичко отрицателно в живота представлява старостта. Като говоря за старостта, имам предвид всички отрицателни неща. Щом започнем да мислим за онези мъдреци, с белите бради, това вече не са стари хора. Защо се прегърбва човек? Той казва, устарях вече, устарял е. Защото няма кого да обича и няма кой да го обича. Той като гледа, гледа, казва. Остарях вече и тези хора не мислят за мен. Това е изменение на площа, в която досега се е движил. Условията вече са изменени за него. Като дете, първо е бил на плоскостта, а после всички са започнали да се събират около него. Жена му, дъщеря му. После всички излизат от тази вдълбнатата площ и се разпръсват. Всички около него измират, накрая той ще умре. При обратния процес всичко идва при него. Като попадне човек в изпъкналата площ, казва, че е умрял. Не. Всичко около човека се е разпръснало, всичко е изчезнало. Това наричат в литературата разпръсване. Вие може да дадете друго обяснение. Аз съм намерил тези три фигури като най-добри, но ако вие можете да дадете нещо по-добро, аз ще го приема. Докато вие сте на плоскостта, вие сте дете, радвате се на живота си, нямате никакви грижи. Щом влезете в огънатата площ, вие се жените, раждате деца, строите къщи. Щом започнете да устарявате, жена ви устарява и умира, децата ви напускат, тогава вие се намирате в една изпъкнала площ и не разбирате живота. За да разберете живота, вие трябва да съберете тези три фигури в едно. Това е закон на любовта. Сега аз ви говоря именно за този закон. Вие разбирате любовта по-вашему. Не разбирате любовта като едно нормално състояние на живота, в което можете да станете силни, да надделеете над условията, за да не ви измъчват. Вие трябва да станете силни, за да не ви влияят мислите на хората. Сега се смущавате и все питате, какво ще стане с българската държава. Вие мислите за държавата, но в книги не се говори за никаква държава. Там се говори за царството Божие. Вие сте създали редица държави. Какво ще стане с българската, с английската държава, с другите държави? Ще стане това, което е станало и с предишните държави. Ако царството Божие изчезне, всички останали държави ще изчезнат. Ако царството Божие е цялото... Всички други държави са части на това цяло. Отделната държава не е цялото, но вие трябва да й дадете съответното място. Цялото е ценното. Не е въпросът да излезете в света и да кажете в какво вярвате. Това ще бъде една лъжа. Вие не вярвате още. В какво вярвате? Аз наричам вяра това. Като пипнете нещо, веднага да го превърнете в злато или в диамант. Колко души от вас можете да го направите, ще кажете, пипни го ти го превърни в злато, да видим как става. Когато искам да убедя себе си, аз ще го пипна. Аз съм убеден в себе си за всичко, което мога да направя. Но вас не мога да убедя. Ако пред вас създам един диамант, ще дам условие да ме лъжете. Вие веднага ще измените положението си спрямо мен и ще почнете да ме лъжете, за да се докарате, ако пипна един камък и го превърна в диамант, за да ви уверя, това ще е първата лъжа. Аз мога да ви дам колкото искате диаманти, но ще съжалявам, че с това даване ще внеса във вас първата лъжа, а лъжата ще разруши всичко. Първо, трябва да убедя себе си и знам. Няма да лъжиш себе си и ще се освободиш и от микроскопичните лъжи. Аз си служа с два процеса на превръщане. Първо пипам един предмет и го превръщам в диамант. Но ако още отдалече предвидя, че след десетина години той ще ми създаде някакво изкушение, го превръщам в камък. Като мине изкушението, пак го превръщам в диамант. Като дойде изкушението, пак става камък. Пипвам един предмет, превръщам го в злато. После пак го пипвам, става желязо. Та онзи, който иска да ме лъже, само го пипвам и той става камък. След това му казвам, че нищо не може да направи. Сега какво разбрахте вие? По-добре не ми казвайте. Да спи злото под камък. Ето едно практическо правило от вашия живот. Оставете всичко друго на страни и помнете, че лъжата обесилва човека. Каквато и да е лъжа, тя обесилва човека, лишава го от капиталите, които има всичко взима. Колкото пъти употребите, тя всичко ще ви вземе и един ден ще ви остави последен бедняк. Помнете това правило. Лъжата... Постоянно обесилва човека. Казвате, лъжата не е хубаво нещо, трябва да се изхвърли навън. Аз не казвам така, но казвам, лъжата обесилва човека. Няма по-страшно нещо от това, човек да бъде обесилен. Няма по-страшно нещо от това, човек да бъде обесилен. Това е цяло робство. Щом лъжата ви обесили, втората стъпка е да станете роб, да попаднете в робство. Щом се обесилите, вие сте изложен на робство, а щом станете роб на условията, каквото ви наложат, ще правите, вие не сте господар на себе си. Тогава вие може да направите всички престъпления, всички грехове. Сега другото определение се отнася до истината. Истината усилва човека и там е свободата. Истината е контрастната дума на лъжата. Дръжте истината в себе си, понеже тя усилва човека. Истината е пътят, по който идва знанието, силите, всичко в света. Дръжте тези две неща в ума си, те могат да се приложат. Другите неща разбъркват ума, като ви говоря така. Виждам, че в умовете ви става цяла каша. Тази сутрин аз ви прекарах през голям огън, само за да изкарам тези две правила. Ако тези две правила не можеха да излязат от огъня, той щеше да бъде опасен. Важни са двете неща, че лъжата обесилва, а истината усилва. Лъжата всичко разрушава. Казвате, не, това не е вярно. Онова не е вярно. Кое е вярно тогава? Не, че не е вярно. Но ние сме съградили живот върху относителни истини. Ние не подозираме даже онова, което е долу под реалността. Това е земята. А ледът трябва да се стопи. За да започне тревата да никне отдолу. Тогава ще дойдем до реалността. Когато се освободим от сегашните противоречия на живота и започнем да се обичаме, да се разбираме, това ще покаже, че ледът се е стопил. Докато не се стопи ледът, ние винаги ще имаме една относителна реалност в света. Добрата молитва 32 лекция, държана от учителя на 8 май 1935 година. 5 часа София и